Люцисінь Проблема трьох тіл. Текст читає Сергій Орубчук. Глава 25. Як загинули Лейджичен і Яновий Нін. Ім'я? Євензе. Євензе. Слідчий. Дата народження? Євензе. Червень 1947 року. Слідчий. Рід занять? Євензе. Професор астрофізики в університеті Цінхуа. Вийшла на пенсію у 2004 році. Слідчий. З огляду на ваш вік і фізичний стан, ви можете в будь-який момент попросити зробити перерву. Євензе. Дякую, не потрібно. Слідчий. Сьогоднішній допит стосуватиметься тільки розслідування звичайної кримінальної справи без залучення більш значущих тем. Я думаю, ми швидко впораємося. Сподіваюсь, що ви співпрацюватимете. Євензе. Я знаю, що ви маєте на увазі. Я співпрацюватиму. Слідчий. Слідство має підстави вважати, що ви є винною вбивстві двох людей під час вашої роботи на базі «Червоний берег». Євензе. Я насправді вбила двох людей. Слідчий. Коли? Євензе. У другій половині, 21 жовтня 1979 року. Слідчий. Імена жертв? Євензе. Лейджичен, комісар з політичних питань бази, і Ян Вейнін, інженер бази і мій чоловік. Слідчий. Поясніть свій мотив у скоєнні подвійного вбивства. Євензе. Я вважаю, ви знайомі з підґрунтям усіх подій. Слідчий. У загальних рисах. Я б попросив прояснити деякі моменти. Євензе. Гаразд. Пізніше того ж дня, коли я отримала повідомлення від позаземної цивілізації і відповіла на нього, я дізналася, що була не єдиною, хто знає про повідомлення. Лейджі Чен теж був у курсі. Він був типовим зразком політпрацівника того часу, мав виняткове політичне чуття і розглядав усі події крізь призму класової боротьби. Непомітно для більшості з технічного персоналу бази, він установив приховану програму шпигун на головний комп'ютер, яка у фоновому режимі постійно моніторила буфери систем передачі і прийому і зберігала результати в зашифрованому вигляді у прихованому файлі. Отже, він міг переглядати всі повідомлення і файли, отримані і прийняті червоним берегом. Саме із цього файлу він дізнався про існування повідомлень від позаземної цивілізації. «Пополудні того дня, коли зранку я послала повідомлення в бік сонця, що сходить, і незабаром дізналася в лазареті, що вагітна, Лейджі Чен викликав мене до себе в кабінет, і я побачила, що на його моніторі виведено повідомлення з Соляриса, яке я отримала вночі. Вісім годин минуло від тоді, як ти отримала перше повідомлення. Замість того, щоб скласти звіт за всією формою, ти видалила вихідне повідомлення». І, можливо, сховала зроблену копію. Я маю рацію. Я опустила голову і мовчала. Я знаю твій наступний крок. Ти планувала відповісти на повідомлення. Якби я не зловив тебе, то вся людська цивілізація була б знищена твоїми руками. Звичайно, це зовсім не означає, що ми боїмося вторгнення з космосу. Навіть якщо припустити, що це може статися, інопланетні загарбники безсумнівно захлинуться в океані праведного народного гніву. Я зрозуміла. Він не знає, що я вже відповіла на послання. Коли я помістила текст відповіді до буфера системи передачі, то не використовувала для цього стандартний файловий інтерфейс. Саме тому мені вдалося надіслати відповідь і залишитися після цього непоміченою. Невензе, я завжди знав, що ти здатна утнути щось подібне. Ти весь цей час всередині плекала свою вкорінену ненависть до партії народу. І ти не втратиш жодного шансу, щоб помститися. Ти розумієш наслідки своїх вчинків? Звичайно, я розуміла, тому кивнула. Лейджичен помовчав трохи, а потім сказав зовсім вже несподіване. «Явеньзе, у мене немає до тебе ніякого жалю або співчуття. Ти завжди була класовим ворогом трудового народу. Але я багато років служив пліч-опліч з Ян Вейніном, і я не можу бачити, як його життя буде зруйноване через тебе. І тим паче не можу дозволити зруйнувати життя вашій дитині. Ви ж чекаєте дитину, адже так?» Те, що він сказав, не було порожніми безґрунтовними домислами. У той час подібна ситуація безсумнівно негативно вплинула б і на долю мого чоловіка, незалежно від того, був він причетний до цього чи ні. Як і на ще ненароджену дитину. Лей Чен довірливо понизив голос. Зараз тільки ми вдвох знаємо про те, що сталося. Перше, що ми повинні зробити, це мінімізувати можливі негативні наслідки твоїх дій. Удати, що цього ніколи не було і не розповідати нікому, навіть Ян Вайніну. Про решту я подбаю. Євензе, поки ти співпрацюватимеш, ти зможеш уникнути катастрофічних наслідків. Я одразу зрозуміла наміри Лейдричина. Він хотів бути першою людиною, яка виявила позаземну цивілізацію. Справді чудова нагода увійти до аналів історії. Я, звичайно, погодилася співпрацювати і вийшла з його кабінету. До цього моменту я вже все для себе вирішила. Я взяла невеликий гайковий ключ, і підійшла до шафи обладнання модуля обробки приймача. Поза як мені часто доводилося проводити профілактичну перевірку обладнання, ніхто не звернув уваги на мої маніпуляції. Я відкрила шафу і обережно послабила болт кріплення проводу заземлення. Перешкоди на приймачі і опір одразу зросли з 0,6 до 5 Ом. Черговий технік вирішив, що це проблема з проводом заземлення, тому що такі несправності траплялися постійно. Він і подумати не міг, що причина не внизу, а тут, у шафі обладнання, бо цей кінець дроту був надійно закріплений, а я, проходячи повз, сказала йому, що тільки-но все перевірила. Верхівка радарного піка мала одну незвичайну особливість у своїй геологічній структурі – шар глини завтовшки понад 10 метрів. Глина за такої товщини погано проводить електрику, і якщо дріт заземлення заглибити недостатньо, то опір контуру буде надміру високим. Але й закопувати його надто глибоко теж було не найкращим рішенням, бо глиняні ґрунти спричиняють сильний корозійний вплив, і з часом дріт заземлення просто скоротує посередині. Тому єдиним рішенням було звісити дріт з обриву і закопати його у землю нижче від межі глиняного шару. Але навіть за такого варіанта заземлення було не дуже стабільним, і опір у контурі часто стрибав. Щоразу, коли виникали такі неполадки, Причина була на тому кінці дроту, який входив у землю. І той, кому доведеться ремонтувати, мусить спуститися на тросі до місця несправності. Черговий технік повідомив ремонтній бригаді про проблему. Один із солдатів закріпив мотузку на металевому стовпі і почав спускатися з обриву. Через півгодини він піднявся нагору весь спітнілий і сказав, що не може знайти причину проблеми. Наступна сесія зі спостереження за космосом була під загрозою зриву. Не було іншого вибору, окрім як повідомити про проблему командний центр бази. Я зосталася чекати біля металевого стовпа на вершині піка. Невдовзі, як і планувала, з'явився Лейджі Чен у супроводі солдатів. Слід визнати, що Лейджі Чен був надзвичайно відданий роботі і відповідав вієням того часу про залучення політичних працівників до безпосередньої роботи вірених їм підрозділів, бути часткою колективу і завжди бути на передовій. Можливо, це була тільки гра на публіку, але актором він був відмінним. Щоразу, коли на базі виникали якісь труднощі, або робота була складна чи небезпечна, він завжди був добровольцем. Завдання з налагодження контуру заземлення небезпечне і нудне одночасно виконував частіше за будь-якого іншого співробітника. Навіть незважаючи на те, що ця робота не потребувала великих технічних знань, певний досвід усе ж важив. Причин несправності могло бути багато. Дріт міг зруйнуватися і втратити контакт, через перебування на відкритому повітрі. Проблема, яку важко виявити, чи місце, де дріт заземлення входив у землю, було надто сухим. Солдати з ремонтної бригади усі як один були новобранцями і не мали необхідного досвіду. Моя гіпотеза, що Лей Джичен не про мене з'явитися, була правильною. Він пристебнув пояс безпеки і почав спускатися вниз по мотузці, не промовивши жодного слова, наче я була порожнім місцем. Під якимось приводом я відправила солдата геть і залишилася на вершині скелі одна. З кишені вийняла невелику ножівку, зроблену з полотна пилки, розломаної на три частини, а потім складених разом. Через те, що зубці ножівки розміщувалися аби як, будь-який надріз виходив рваним, а краї розмечаленими, і тому визначити, що мотузка була перепилена інструментом, було важко. І в цей момент з'явився мій чоловік, Ян Вейнін. Після мого пояснення він глянув униз із краю обриву. Потім сказав, що для перевірки дроту заземлення Потрібно буде копати, і Лейджичен один не впорається. Ян Вейнін пристебнув пояс безпеки, залишений солдатом, і почав збиратися вниз. Я попросила його використати іншу мотузку, але він відповів, що мотузка, на якій спустився Лейджичен, досить товста і міцна, і витримає двох. Я наполягала на своєму, тому він погодився і відправив мене по мотузку. Коли я повернулася до обриву, побачила, що він вже спустився. Я висунула голову над урвищем, і побачила, що вони закінчили огляд і піднімаються назад. Комісар піднімався першим. Іншого такого шансу мені не видалося. Я дістала ножівку і перепиляла мотузку. Слідчий. Я хотів би дещо запитати, але відповідь до протоколу вносити не буду. Що ви відчували в той момент? Євензе. Спокій. Я зробила це, не відчуваючи нічого. Я нарешті знайшла мету в житті, який могла присвятити себе. Мене не цікавила ціна, яку можу заплатити я чи хто-небудь інший. Я розуміла, що все людство вимушене буде заплатити велику ціну за досягнення цієї мети. Тому це було дуже невеликою першою платою. Слідчий. Добре, продовжуйте. Євензем. Я почула два чи три здивовані вигуки, а потім звук удару тіл об скелі внизу. Трохи згодом побачила, як струмочок, що протікав біля підніжжя піка, став червоним. Це все, що я можу сказати з цього приводу. Слідчий. Добре. Ось протокол допиту. Перевірте, чи все там правильно викладено, і підпишіть. Глава 26. Покаянню немає місця. Загибель Лейджичена і Ян розтягнули розцінили як нещасний випадок. Весь персонал бази знав, що Євензе з Ян Вейніном щаслива сімейна пара і нікому на думку не спало її підозрювати. На базу призначили нового комісара, і життя повернулося до звичного ритму. Маленьке життя всередині Євензе росло з кожним днем, але вона відчувала зміни, що відбувалися й у зовнішньому світі. В один із днів командир зводу охорони попросив її підійти на контрольно-пропускний пункт біля воріт бази. Зайшовши до приміщення, вона здивувалася, побачивши трьох підлітків двох юнаків і одну дівчину років 15-16. Студячи з їхнього одягу, Усі вони були в поношених ватниках і малахаях із собачого хутра на голові місцеві. Чуровий охоронець сказав, що вони із сусіднього села Цідзятунь. Вони дізналися, що на радарному піку працюють учені і прийшли попросити розтлумачити незрозумілий матеріал зі шкільної програми. Євензе невимовно здивувалася, як їм спало на думку прийти на радарний пік. Це була закрита військова зона, і вартові мали право відкривати вогонь на ураження лише після одноразового попередження. Черговий охоронець побачив розгубленість Євензе і сказав, що зовсім недавно був отриманий наказ командування про зниження режиму безпеки Червоного берега з максимального на звичайний. Місцевим дозволяли приходити на радарний пік, але їх не пускали на саму територію бази. Кілька місцевих селян уже приходили вчора, принесли овочі в подарунок. Один із підлітків вийняв пошарпаний підручник з фізики для середніх класів. Його руки були чорні і потріскані, немов кора дерева. Вимовляючи слова із сильним північно східним акцентом, він поставив просте запитання. У підручнику написано, що тіло у вільному падінні рухається з постійним прискоренням, але його швидкість все ж ніколи не перевищить деякого граничного значення. Вони всі кілька днів роздумували, чому так, але не змогли зрозуміти. «Ви пройшли такий шлях, щоб просто поставити це запитання?» – здивовано вимовила Євенце. «Учителю є. Ви хіба не знаєте, що іспити відновлені?» – радісно сказала дівчина. Іспити? Вступні іспити до коледжу. Ті, хто старанно навчається, мають високі бали і можуть вступати до коледжу. Уже два роки як? Ви хіба не знали? А рекомендації вже не обов'язкові? Ні. Тепер будь-хто може скласти іспити. Навіть діти п'яти чорних категорій із сільської місцевості. Євензея стовпіла. Настільки значуще нововведення викликало в неї змішані почуття. Тільки за якийсь час вона зрозуміла, що діти все ще стоять і чекають від неї відповіді. Швидко пояснивши їм, що сила земного тяжіння врівноважується силою опору повітря, вона запропонувала допомогу і надалі, якщо в них виникатимуть труднощі зі шкільною програмою. Три дні потому вже семеро учнів прийшли до Євенце. Крім трьох, які були минулого разу, четверо дісталися зі ще більш віддалених сіл. Втретє візитерів було 15, ще й учитель старшої школи із сусіднього містечка. Через дефіцит кадрів він один викладав фізику, математику і хімію в усій школі і прийшов уточнити у Євензе складні моменти з програми навчання. Йому було понад 50. Усе його обличчя було порізане зморшками. Він дуже нітився перед Євензе і постійно впускав книжки. Після того, як вони вийшли з пропускного пункту, Євензе чула, як він сказав учням. «Діти, це справжній науковець, справді вчений». Після цього учні стали приходити до Євензе мало не щодня. Іноді їх збиралося настільки багато, що прохідна просто не могла вмістити всіх. За погодженням із начальником охорони бази, солдати їх проводили до їдальні, де Євендзе, озброївшись невеликою дошкою, проводила з ними заняття. Було зовсім темно, коли Євензе закінчила роботу напередодні китайського Нового року, 16 лютого 1980 року. Більшість із персоналу вже виїхали з радарного піка в триденну відпустку, і база спорожніла. Вона повернулася до своєї кімнати, що була раніше її спільною домівкою з Ян Вейніном, а тепер порожньою. Лише ще не народжена дитина складала її компанію. Зовні ревів холодний вітер гір Великого Хінгану, приносячи від луння розриву петард із села Цідзятунь, розташованого біля підніжжя. Самотність навалилася на Євензе, придавивши велетенською рукою, і вона відчула, як її згинає, стискає до маленької точки – поки вона не загубилася у віддаленому куточку Всесвіту. Раптом у двері постукали. Відчинивши їх, перше що побачила Євензе – постать солдата із взводу охорони, і тільки потім за його спиною вона помітила кілька смолоскипів із соснового гілля, які нерівно мерехтіли на пронизливому вітрі. Смолоскипи тримала групка дітей. Їхні обличчя розчервонілися від морозу. Шапки прикрашали численні намерзлі бурульки. Коли вони зайшли до кімнати, Здавалося, крижаний подих гір завітав у приміщення за компанію. Два хлопчики, одягнені зовсім легко, замерзли найбільше. Вони поставили свою ношу, загорнуту, як засувалося у їхній верхній одяг. У вузлику була велика кастрюля зі ще гарячими пальменями з фаршем зі свинини і квашеною капустою. Через вісім місяців після того, як Євензе відправила сигнал на сонце, у неї почалися перейми. У зв'язку з неправильним передлежанням плода і слабким здоров'ям родділлі, лікар бази не ризикнув залишити її в лазареті і направив до лікарні найближчого міста. Цей період виявився одним з найскладніших у житті Євензе. Біль від переймів і велика втрата крові спровокували численні випадки потьмарення свідомості. Іноді, повертаючись у реальність, крізь полуду на очах вона бачила лише три гарячі сліпучі сонця, які повільно оберталися навколо неї, і жорстоко опікали її тіло. Цей стан тривав досить довго, і вона думала, що це ймовірно кінець, і вона потрапила в пекло. Полум'я трьох сонць роздиратиме і спалюватиме її тіло до кінця віку. Це її кара за зраду. Зраду, якій не має аналогів у історії. Вона відчувала липкий жах. Не за себе, а за ненароджену дитину. Вона все ще в ній? Чи її донька вже народилася і потрапила в це пекло разом із нею, щоб страждати вічно? Вона не знала, скільки часу минуло. Поступово три сонця почали віддалятися. Через деякий час вони раптово зменшилися і перетворилися на кришталево-ясні летючі зірки. Повітря навколо неї стало холонути, і біль зменшився. Вона нарешті отямилася. Євензе почула крик. Повернувши голову з великими труднощами, вона побачила рожеве, вологе личко дитини. Лікар сказав їй, що вона втратила понад два літри крові і десятки селян із цідзятуня, прийшли і стали донорами для неї. Дітям багатьох із них Євензе допомагала розібратися у складних питаннях навчальної програми з фізики, але більшість не мала з нею жодного зв'язку. Вони лише чули від учнів та їхніх батьків її ім'я і знали, що їй потрібна кров. Без їхньої допомоги вона однозначно померла. Б. Кілька днів потому її готові були виписувати, але після таких важких пологів вона не могла перебувати на базі сама з немовлям. Допомоги чекати було ні звідки. Родичів поблизу в неї не було. Тоді літня пара Стідзятунь звернулася до керівництва бази з пропозицією забрати Євензе з дитиною до себе, де вони зможуть забезпечити необхідну турботу і увагу не тільки матері, а й дитині. Старий був мисливцем і знахарем, збирав лікарські трави і рослини для традиційної китайської медицини. Пізніше, коли ліси навколо бази звели на нівець, пара повернулася до традиційного сільського господарства. Але односельці і далі звичкою називали його мисливі ці». У них було двоє синів і дві доньки. Доньки вийшли заміж і поїхали до чоловіків. Один із синів служив в армії далеко від дому, а другий одружився і залишився жити з батьками. Їхня невістка теж недавно народила. Керівництво бази опинилося перед непростою дилемою. З одного боку, Євензе все ще не була реабілітована, і за нею був потрібний посилений нагляд, як за політично неблагодійним елементом. З іншого жити на базі вона не могла. Трохи подумавши, вони все ж пристали на пропозицію літньої пари, і Євензе з дитиною на підводі переїхали до сільської хати. Євензе більше ніж півроку прожила в цій селянській родині в селі загубленому в горах Великого Хінгану. Вона дуже ослабла після пологів, у неї навіть не було молока. У цей період її новонароджену доньку годували груддю всі жінки селища. Найбільше з нею вовтузилася невістка мисливця Ці, як звали Дафен? Вона була міцно збитою, ширококостою уроженкою північно-східних провінцій. Дафен щодня їла багато рису і сорго, і її великі груди завжди були повні молока, навіть незважаючи на те, що вигодовувала двох дітей одночасно. Інші жінки-годувальниці також приходили підгодовувати Яндун. Вони всі любили її і казали, що вона така самоквитлива, як і її мати. Поступово будинок мисливця Ті став звичним місцем зібрань усієї жіночої половини села. Старі й молоді, заміжні й дівчата, усі вони любили зупинитися тут і поговорити, коли не було іншої роботи. Жінки заздрили Євензе і одночасно захоплювалися нею. І вона бачила, що в них є безліч спільних жіночих тем для розмови. В один із теплих сонячних днів Євензе з Янду на руках сиділа з іншими жінками у дворі, оточеному березами. Поруч із нею лежав Лінивий чорний собака і гралися діти, гріючись у теплих променях сонця. Вона особливо пильно розглядала жінок із корильними трубками, виготовленими з міді і інших металів. Вони неквапливо видихали дим з рота, і він, змішуючись із сонячним світлом, іскрився сріблясним сяйвом, дуже схожим на тонкі волосинки, на їхніх пухких руках. Якось одна із жінок простягнула їй свою мельхіорову трубку з довгим чубуком і сказала, що вона почуватиметься краще, якщо теж спробує. Євензе зробила тільки дві затяжки і відчула запаморочення, чим дуже розвеселила жінок, які ще кілька днів потішалися над нею. Щодо чоловіків, то Євензе мало з ними спілкувалася. Їхні повсякденні турботи і інтереси перебували поза межами її розуміння. Вона зауважила, що чоловіки часто обговорювали вирощування женшеню на продаж, поза як уряд послабив обмеження щодо цього, але ні в кого з них не вистачало мужності стати першим. Вони всі ставилися до Євензе з глибокою повагою і були дуже ввічливі з нею. Спочатку вона не надавала цьому великого значення, але потім, побачивши, як жорстоко вони б'ють своїх дружин і як відверто фліртують із вдовами, промовляючи слова, котрі змушували її червоніти, вона зрозуміла, наскільки цінним є таке ставлення. Кожні кілька днів один із них, приносив у будинок мисливця ці, зайця чи фазана, спійманих в окрузі. Вони також дарували Яндун дивні і химерні іграшки, зроблені власними руками. У пам'яті Євензе ці місяці закарбувалися як частина життя, котра належить комусь іншому, хто влетів у її буття немовпір'їнка, підхоплена вітром. Цей період життя стиснувся у спогадах у серію картин європейського класичного живопису, написаних олією, а не китайського, створюваного пензликом і тушшю. Китайський стиль живопису передбачає безліч порожніх місць на полотні, а життя в цій дзятунь немало прогалин. Як і класичні полотна, виконані олією, воно було насичене густими, яскравими, чистими кольорами. Усе навколо було інтенсивним і теплим. Печі, лежанки, кан з товстими матрасами, набитими ула травою. Тютюн, гуаньдун і мохе, що згорав у мідних трубках. Проста і ситна їжа на основі сорго і рису. 70 Перегнана з того самого соргу, усе це змішувалося в лихе й спокійне життя, подібне до струмка, який протікав на краю села. Євензе найбільше запам'яталися довгі вечори. Син мислився від'їздив у місто продавати гриби. Він був першим із села, хто наважився шукати заробітків, тому Євензе ділила кімнату з Дафен. У ті часи в сільській місцевості ще не було електрики, і дві жінки збиралися навколо газової лампи. Євенза читала поки Дафен займалася рукоділлям. Євензе часто нахилялася все ближче і ближче до лампи, поки її чубчик не спалахував. У такі моменти жінки піднімали очі одна на одну і сміхалися. З Дафен, зрозуміло, ніколи такого не ставалося. У неї був дуже гострий зір, і вона могла виконувати будь-яку роботу навіть у тьм'яному світлі остиглого вугілля. Двійко дітей, яким ще навіть не виповнилося півроку, спали поруч із ними на кані. Євензе любила дивитися, як вони сплять. Їхнє синхронне супіння було єдиним звуком, який порушував тишу кімнати. Спочатку Євензе не подобалося спати на кані, що підігрівався, і часто застужувалася, але потім звикла. Засинаючи, вона уявляла себе дитиною, яка лежить у чиїхось теплих обіймах. Людина, яка обіймала її, не була її батьком, матір'ю чи загиблим чоловіком. Євензе не знала, хто це. Відчуття було настільки реальним, що вона прокидалася зі сльозами на обличчі. Одного разу вона відклала книжку, яку читала, і побачила, що Дафен опустила на коліна повстяні туфлі, котрі розшивала, і втупилася в лампу. Коли вона зрозуміла, що Євензе на неї дивиться, вона запитала. Сестричко, ти казала, що зірки з неба впасти не можуть. А чому?» Євензе роздивлялася Дафен при світлі газової лампи, що, як умілий митець, закарбувала образ жінки на величній картині, з багатою колористикою ігрою і грою світла й тіні, накинутий на плечі плащ живіт підперезаний червоною тканиною, сильні витончені руки. Відблиски гасової лампи забарвлювали її фігуру в яскраві теплі кольори, тоді як інша частина кімнати розчинилася у спокійній темряві. Якщо краще придивитися, можна було помітити тьмяний червоний жар, який йшов не від гасової лампи, а від вугілля на землі. Холодне повітря зовні. Малювала чудернацькі крижані візерунки на шипках, стикаючись із теплим, вологим повітрям приміщення. «Ти боїшся, що зірки впадуть вниз?» – м'яко запитала Євензе. Дафен засміялася і похитала головою. «Чого їх боятися? Вони такі маленькі!» Євензе не стала їй відповідати як астрофізик. Вона тільки сказала, «Вони дуже-дуже далеко. Вони не можуть впасти». Дафен задовольнилася цією відповіддю. Вплавши дітей, які прокинулися, вона повернулася до свого рукоділля. Але Євензей раптом втратила внутрішню гармонію. Вона відклала книжку і лягла на теплу поверхню Кана, заплющивши очі. В її уяві решта всесвіту навколо їхнього крихітного дому зникла, подібно до того, як гасова лампа не могла прогнати темряву в кімнаті. А потім вона побачила картину навколишнього світу так, ніби замінила справжній всесвіт на той, яким його уявляла Дафен. Нічне небо величезним чорним куполом накриває всю землю. Його поверхню інкрустовано незліченними зірочками, що випускають яскраве сріблясте світло, кожна розміром не більша, ніж дзеркало на старому дерев'яному столі біля ліжка. Світ плоских як стіл розкинувся в усіх напрямках, але зрештою там, де його кінець, він зустрічається з небом. Плоска земна поверхня, покрита гірськими хребтами, на зразок великого хінгану, масивами лісів і вкрапленнями крихітних сіл, таких як Ціцзятунь. Цей іграшковий всесвіт розрадив Євензе, і картина перемістилася з уяви у її сновидіння. У цьому маленькому гірському селищі, загубленому на відругах Великого Хінгану, щось нарешті розтануло в серці Євензе. У вимороженій постелі її душі з'явилося крихітне озеро чистої талої води. Через якийсь час Євензе з маленькою Яндун Повернулися на базу. Так минули ще два роки по черзі в горій радості. В один із днів Євензе отримала офіційне повідомлення, що її справи і справа батька були переглянуті, і вони були повністю реабілітовані і відновлені в усіх правах. Незабаром після реабілітації надійшов іще один лист зальма матер Євензе університету Цінхуа з пропозицією невідкладно повернутися і розпочати викладання. До листа була прикладена значна сума грошей. Невиплачена заробітна плата батька, належна йому після реабілітації. Уперше за весь час перебування тут керівники бази на загальних зборах колективу назвали її «товариш є». Євендзе зустріла всі ці зміни з незворушністю, без жодних ознак хвилювання чи захоплення. Вона не виявляла ніякого інтересу до великого зовнішнього світу, вважаючи за краще зостатися в тихому закутку бази. Але заради освіти Яндун пристала на пропозицію, і повернулася до своєї Альма-Матер. Спускаючись із гір, Євензе всюди відчувала наступ від лиги. Холодна зима культурної революції була позаду, і життя вирувало. Хоча катастрофа лише недавно закінчилася, і усе навколо лежало в руїнах, і мільйони людей досі не оговталися від отриманих ран, але в їхніх очах засвітилася зоря нового життя. Колишні студенти університету приходили на лекції вже зі своїми дітьми. з книжкових магазинів. Змітали сітережі світових класиків. Провадження технологічних інновацій стало ключовим завданням на виробництві. Наукові дослідження знову набули сакральної аури чогось значущого і важливого. Дослідження нових технологій було єдиною можливістю зробити крок у майбутнє. І люди йшли в науку з вірою і щирістю учнів початкової школи. І хоча їхнє бачення проблем було почасти наївним, усе ж і воно давало практичні результати. На першій затривалий час національній науковій конференції Гоу Можо, президент Китайської академії наук, оголосив про настання епохи Ренесансу в науці. Чи був це кінець божевіллю? Це повернення до науки і раціонального мислення назавжди? Євензе ставила собі ці питання неодноразово. До дня від'їзду Червоного берега Євензе більше не отримувала жодних повідомлень із трисоляриса. Вона знала, що відповідь із Соляреса їй доведеться чекати як мінімум вісім років. І після того, як вона залишила базу, в неї вже не було жодних способів отримання повідомлень від позаземних цивілізацій. Це була така важлива місія, і вона зуміла зробити все сама. Це дало їй відчуття нереальності того, що сталося. плином часу почуття поглиблювалося. Те, що сталося тоді, було схоже на ілюзію, основ віддіння. Чи може Сонце насправді посилювати радіосигнали? Чи дійсно вона використовувала Сонце як антенну? Щоб надіслати повідомлення про людську цивілізацію у безкрайній всесвіт? Чи отримувала повідомлення від позаземної цивілізації? Чи був насправді той ранок, коли вона зрадила людство? А ці вбивства? Євензе намагалася заглушити спогади роботою, і це їй майже вдалося. Дивний інстинкт самозбереження змусив її припинити згадувати минуле, перестати думати про давнішні комунікації з іншою цивілізацією. Її життя йшло своїм звичаєм день за днем. Через деякий час від початку роботи з Цінхуа Євіндзе вирішила відвідати з донькою свою матір Шаолінь, дати можливість внучці побачити свою бабусю. Після трагічної смерті чоловіка Шаолінь одужала від психічного розладу і змогла знову панувати політичні реалії життя, долаючи всі стромовини цієї бурхливої річки. Її здатність відчувати тенденції дня все-таки принесла плоди. Пізніше, після переходу культурної революції на наступний етап, повертайтеся в клас і продовжуйте революцію в навчанні, вона знову взялася до викладання. Але потім Шаолінь зробила те, чого від неї ніхто не очікував. Вийшла заміж за чиновника високого рангу Міністерства освіти, який ще перебував в опалі. У той час такі кадри, які раніше перевиховувалися в трудових таборах у сільській місцевості. Вона добре розуміла, що хаос у суспільстві не може тривати довго, а молоді бунтарі, які захопили владу, не мають досвіду в управлінні країною. Рано чи пізно гнані її в на узбіччя старі кадри знову повернуться до влади. Як засвідчило життя, її розрахунок виявився правильним і ставка зіграла. Ще до закінчення культурної революції її чоловіка частково поновили на колишній посаді. А після третього пленарного засідання 11-го Центрального комітету комуністичної партії Китаю Яке виявилося поворотним пунктом в історії держави після смерті Мао Цзедуна, його підвищили до заступника міністра, також зросла гаша у лінії у суспільстві з одного боку завдяки чоловікові, з іншого відновленій моді навчених. Незабаром вона стала членом Китайської академії наук і знову ж таки вчинила дуже мудро не повернулася в Цінхуа, а обійняла посаду віцепрезидента в іншому престижному університеті. Євензе побачила, що матір добре збереглася. На її обличчі не було й тіні страждань, перенесених у минулому. Це була жінка, яка добре знала, як правильно стежити за своєю зовнішністю. Вона тепло зустріла Євензе і Яндун. Сердечно розпитала про те, як минули її роки після розставання. Зазначила, що Яндун така мила і кмітлива, і ніби не дала вказівки кухареві приготувати улюблені страви Євензе. Усе було зроблено з тактом, шармом і дотриманням усіх пристойностей. Але Євензе ясно відчувала стіну відчуження. Вони обережно уникали делікатних тем і не говорили про батька Євензе. Після обіду Шаолінь і її чоловік провели Євензе і Яндун униз, на вулицю, щоб попрощатися. Потім Шаолінь повернулася додому, а заступник міністра затримався, щоб переговорити з Євензе. В один момент добра дружня усмішка зникла з його обличчя, немов він нетерпляче стягнув маску. «Ми і надалі будемо раді вашим візитам із дитиною. Але за однією мови. Не намагайся зводити давні рахунки і згадувати минуле. Твоя мати не несе відповідальності за смерть твого батька. Вона сама була жертвою. А твій батько чіплявся за свої переконання, і це не могло привести ні до чого доброго. Отож і закінчив, як закінчив. Він забув про свою відповідальність за сім'ю і змусив тебе з матірю страждати. «Ви не маєте права говорити про мого батька», – сказала Євензе дзвінким від гніву голосом. «Це залишиться між моєю матір'ю і мною». Це вас взагалі не стосується. Твоя правда, – холодно кивнув чоловік Шаолін. я тільки передаю слова твоєї матері. Євензе подивилася на будівлю багатоквартирного будинку, відведеного для проживання управлінців вищого ешелону. Шаолін відсунула край фіранки і побачила, як, не промовивши жодного слова, Євензе нагнулася, взяла на руки Яндун і пішла. Вона ніколи більше не поверталася сюди. Євензе постійно намагалася знайти інформацію про чотирьох жінок, які вбили її батька, і зрештою їй вдалося знайти трьох із них. Усі три були відряджені в сільську місцевість у розпал культурної революції, а потім повернулися в місто і всі залишалися безробітними. Після того, як Євензе дізналася їхні адреси, вона написала короткого листа кожній з них із проханням про зустріч на території того спортивного комплексу, де загинув її батько. Просто поговорити. Євензе не відчувала жадоби помсти. Того ранку на Червоному березі вона помстилася всьому людству загалом, зокрема і цим хунвейбінкам. Але вона хотіла побачити в очах свіх убивць хоча б натяк на каяття, на повернення людяності. Того вечора після занять Євензе чекала їх на майданчику спортивного комплексу. Вона не плекала великих сподівань, що вони приймуть її запрошення. Але вони прийшли в призначений час, усі троє. Євензе впізнала їх здалеку, тому що вони були одягнені в рідкісну нині зеленувату уніформу військового крою. Коли підійшла ближче, вона зрозуміла, що уніформа швидше за все була саме тією, яку одягали ці жінки на збори критики її боротьби, присвячені справі її батька. Вбрання було настільки запране, що практично втратило свій первинний колір, перетворившись на майже біле і суцільно було вкрите різними латками. Крім уніформи, ці три жінки віком близько 30 років. Нічим не нагадували тих трьох ідейних хунвейбінок, які так хизувалися доблестю в день смерті її батька. Але вони втратили не тільки молодість, а й ще дещо. Ці троє, які коли здавалися ніби вирізаними з однієї заготовки, наразі дуже відрізнялися одна від одної. Перша з них була жінкою маленького зросту з хворобливою худорбою. Уніформа висіла на ній немов на вішаку. Передчасне старіння підкреслювали її зігнута спина та волосся жовтуватого відтінку. Друга, навпаки, погладшила настільки, що на ній не сходився кітель. Її волосся було брудне, а обличчя темне, немов труднощі життя, стерли всі натяки на красу і жіночість, залишивши місце тільки за й суворості. На обличчі втретє ще зберігалися сліди колишньої молодості, але один з її рукавів тепер був порожній і таліпався на вітрі під час ходьби. Тріця колишніх онвейбінок, вишукувавшись у ряд так само, як колись перед ЄДЖТАЇМ, Стояла перед Євензе, намагаючись відновити давно забуте почуття гідності, але тієї демонічної сили, своєї правоти вони вже не випромінювали. Обличчя худої жінки мало переляканий мешачий вигляд, обличчя повне виражало повне отопіння, а однорука розглядала небо над головою. Невже ти думала, що ми не наважимося з'явитися? запитала гладка, надавши своєму голосу провокаційних ноток. Я думаю, що ми повинні були зустрітися. «У нас залишилися незакриті питання в минулому», – сказала Євензе. «Минуло залишилося в минулому. Тобі має бути це відомо». Голос худої жінки був різкий, ніби вона постійно чогось боялася. «Я маю на увазі розкаяння в тому, що сталося». «Ти хочеш почути наше каяття за наш вчинок?» – знову запитала Гладка. «А ви вважаєте, що не повинні?» «Тоді хто покається перед нами?» – запитала Однорука. Із нас чотирьох продовжила Гладка. Троє підписалися під агіт плакатів, ще навчаючись у середній школі при університеті Сінхуа, революційні походи, великі мітинги на тянімень, зіткнення між угрупованнями хунвейбінів, перший червоний штаб, другий червоний штаб, третій червоний штаб, комітет спільних дій, західне відділення, східне відділення, нова велика пекінська комуна, бойова група червоного прапора, червоний схід. Ми пройшли через усі віхи в історії руху хунвейбінів від народження до смерті. Під час стоденної війни в Цінхуа дві з нас були в Цінганському гірському корпусі, а дві у фракції 14 квітня, перехопила ініціативу однорука. Затиснувши гранату в руці, я кинулася під саморобний танк Цінганського гірського корпусу. Рука потрапила під гусеницю. Моя плоть кістки були роздроблені і вдавлені в бруд. А мені було всього лише 15 років. Потім нас усіх відрядили в оту несусвітну глушину. Гладка здійняла руки до неба. Дві поїхали в Шенсі а дві були направлені хенань, і всі – у найвіддаленіші і найбідніші закутки. При приїзді ми ще були сповнені запалу і вірили в ідеали, але це довго не тривало. Після важкого дня роботи на фермі ми були настільки втомлені, що навіть не мали сил випрати одяг. Лежачи вночі в хатинах із дирявими стріхами, слухаючи вовча виття, ми поступово позбулися наших мрій і повернулися до реальності. Нас вивезли і кинули з цих богом забутих селах, і всім до нас було байдуже. Знову заговорила однорука, втупившись у землю. «Там у селі йдеш, бувало, стежиною по пустках-пагрубах і зустрінешся з іншим хунвайбіном, товаришем або ворогом. Підведеш очі, подивишся. Обоє в лахміті, обоє з них до голови в пілюці, бруді, коров'ячому лайні. Нам нічого було сказати одне одному». «Танхундзін», – продовжила гладуха, втупивши погляд в Євензе. «Так звали ту дівчину, яка завдала смертельного удару твоєму батькові. Потонула в тоді сталася повінь, і кілька овець виробничої бригади віднесло високою водою. Секретар парторганізації звернувся до студентів. «Революційна молоде. Настав час випробувати вашу відданість. Хундзін і ще троє студентів стрибнули в річку рятувати овець. Це було ранньою весною, і на річці ще місцями зберігся лід. Усі четверо загинули, потонули, або від переохолодження хто знає. Коли я побачила їхні тіла, я. я не хочу про це говорити. Вона розридалася. Схуда зі сльозами в очах зітхнула. Потім із часом ми повернулися в місто. Ну і що з того? Відрахованим зі школи і інституту, засланим у село, не доводиться сподіватися на добре життя. У нас нічого немає. Нас не беруть навіть на найважчу роботу. У нас немає ані грошей, ані майбутнього. У Євензе не вистачало слів. Нещодавно вийшов фільм клен називається», – знову заговорила одну рука. Не знаю, дивилася ти чи ні. У заключній сцені стоїть дорослий із дитиною, на могилі Хунвейбіна, який загинув під час міжфракційних зікнень. І дитина його запитує. Вони герої, що загинули мученическою смертю? Ні, відповідає дорослий. Тоді вони лиходії, продовжує дитина. Ні, знову відповідає дорослий. Тоді хто ж вони? Не вгамовується дитина. Просто історія, відповідає дорослий. Чула? Історія? Історія? Гладка сплеснула руками до Євенце. Зараз новий час, хто згадає про нас? Хто хоч слово замовить? Скоро в пам'яті людей зітреться будь-який спогад про нас. Три колишні хуйної пішли, залишивши Євензе наодинці зі своїми думками. Понад 10 років тому, у той дощовий день, вона так само стояла тут на самоті, дивлячись на тіло вбитого батька. Остання фраза, сказана однією з її батька, нескінченно крутилася у неї в голові. Призахідне сонце відкидало довгу тінь від стрункої фігури Євензе. Дещо ця надія на виправлення суспільства, яка з'явилася в її душі. Випарувалася як крапля роси на сонці. Від тіні докорів, що вона вчинила вищий акт зради людства, також не залишилося й сліду. Євензе непохитно увірувала в правильність своєї ідеї привнести високорозвинену цивілізацію звідкись із всесвіту у світ людей.